Innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا صديدا يصلح لكم مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله Wakulla dalalatin finnar Adani Allahu ayakum minannar, Maasur al-Muslimin Jama asalatil Jumar rahimani warahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala manchiptakan ki das muwa, Dalam Kahidupandunyaini Mamiliki tu Juan Yang Sanatingi Manchape punchak al-Ghayah Punchak Tingiyan. Dari tujuan Penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seluruh makhluknya Khususnya kepada jin dan manusia Ketahuilah ma'asyir al-muslimin Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan seluruh makhluknya Tujuan yang tertinggi adalah Agar seluruh makhluk ini Tunduh dan patuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua ma'asyiral muslimin telah menghafalkannya insyaallah yaitu dalam surah Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan karena perwujudan ibadah semurni-murninya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna anzalna ilaikal kitab abil haqqa fa'budillaha mukhlisallahuddin alalillahi dinul khalis Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab yakni Al-Qur'anul Karim agar engkau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik memperserikatkan Allah jalla wa ala dalam segala jenis-jenis ibadah Maka ayat ini pula dalam surah Az Zumar Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa tujuan Allah menurunkan Alkitab kitab-kitab dari langit adalah karena perwujudan ibadah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wahai Rasulullah, apa yang kami khabarkan kepada Rasulullah, kecuali Nuh kepadanya, 'Anahu la ilaha illa Anafahudun.'" Tidak kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan kami turunkan padanya wahyu dari langit yaitu kitab-kitab suci dari langit visi dan misi tujuan dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua mewujudkan kalimat la ilaha illallah ana fa'budu tidak ada yang berhak untuk diibadahi Dan disembah secara murni dan konsekuen Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ana fa'budun Maka kepada aku kalian sucikan dan murnikan Ibadah itu Jangan kalian persyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun Juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Bahawa tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul Kecuali juga karena sebab perwujudan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman firman. Setiap setiap Allah subhanu wa ta'ala ber firman. Allah subhanu wa ta'ala ber subhanu wa ta'ala ber subhanu wa ta'ala ber subhanu rasul ta'ala ber subhanu wa ta'ala ber subhanu wa ta'ala ber subhanu wa ta'ala ber wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan yang pertama dan tertinggi adalah agar kalian mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan bahkan ma'asyir muslimin Allah tidak ciptakan langit dan bumi ini Allah tidak menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari perut bumi ini Kalau bukan kerana perwujudan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhannasu'budu rabbakum alladhi khalakakum Walladhina min qablikum laallakum tattakun Alladhi ja'ala lakumul arda firashan Wassama'a bina'a Wa anzala minassama'i ma'an Fa akharaja bihi minassamarati rizqan lakum Fala taja'alu lillahi wa antum ta'alamun Wahai seluruh manusia, kata Allah Murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah Yang menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa kepada Allah Puncak takwa kepada Allah Adalah memurnikan ibadah Kemurnian ibadah tawhid la ilaha illallah Ini merupakan puncak takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah memperkenalkan pada kalian bahawa Allah mencipta kalian wahai manusia dan mencipta orang-orang sebelum kalian adalah karena kemurnian ibadah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dialah Allah yang menciptakan menciptakan pada kalian bumi ini sebagai hamparan dan menciptakan langit sebagai atap. Tanpa penyanggah Dan menurunkan hujan dari langit Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari perut bumi ini Semua itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ta Maka jangan sekali-kali kalian wahai umat manusia Berbuat syirik Menodai kemurnian dan tujuan Puncak dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk ini adalah kalimat La ilaha illallah jangan sekali-kali kalian menodai dengan segala bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik syirik dalam bentuk ucapan ataupun syirik dalam bentuk perbuatan terlebih-lebih syirik dalam bentuk keyakinan Barakallahu fikum ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah betapa banyak di hari-hari ini di zaman kita di zaman yang penuh dengan fitnah terutama fitnah syirik. sekian banyak kaum muslimun yang terjatuh dalam pintu-pintu kesyirikan tapi mereka tidak merasa mereka tidak mengetahui maka kewajiban seorang da'i ila Allah kewajiban kita sebagai da'i yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk menerangkan menjelaskan kepada umat Bagaimana makna dan definisi ibadah? Dan bagaimana makna syirik yang merupakan lawan daripada ibadah tersebut? Yang dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Islam dan kaum muslimin. Allah murka dan melaknat selain daripada kaum muslimin karena mereka memperserikatkan Allah dalam beribadah. Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, anaknya Allah. Kau masyarakat mengatakan Isa anaknya Allah. Ini adalah syirik yang Allah katakan. Takadus sama waktu yatafatorna, watanshakul ardu, watakhirul jibalu hadda, andaaulil rahmani walada. Hampir-hampir langit ini pecah dan runtuh, bumi terbelah kata Allah, disebabkan karena mereka menyatakan bahawa Allah memiliki anak. Tidaklah pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan memiliki anak Atau ayah Inilah kesyirikan Yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan mencabut barokah Dan kenikmatan-kenikmatannya Maka kalian wahai umat manusia Khususnya Islam dan kaum muslimin Jangan kalian menodai keistimewaan kalian Sebagai seorang muslim mu'min Muslimah mu'minah Iaitu mewujudkan tauhid Menegakkan kalimat La ilaha illallah Dalam kolbu-kolbu kalian Dan mengaplikasikan dalam bentuk amalan Kalian dalam kehidupan dunia ini sehari-hari Maasirul muslimin Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran Adalah pendapat yang keliru Yang menyatakan bahwa Tujuan dari segala tujuan Asas dari segala asas Adalah menegakkan khilafah Kita tidak mengingkari kewajiban khilafah Tetapi jangan sampai Kita berdakwa pada khilafah Ternyata kita lupa Bahwa di sekeliling Islam dan kaum muslimin Telah terjatuh dalam syrik Dan segala jenis-jenisnya Ada yang menyembah melalui kuburan para wali. Ada yang meminta barokah melalui benda-benda, kula-kula, keris-keris. Ada yang bertatoyur, meyakini dan menyandarkan nasib baik dan buruknya pada makhluk tertentu. Jika burung melintas ke arah kiri, tanda buruk, yang tanda nasib yang buruk. Jika burung melintas ke arah kanan, maka ini tanda kebaikan. Apa yang mereka yakini dengan hari naas? Ini adalah berupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekian banyak hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam Al Quran atau doa mantra-mantra dari para sihir, paranormal, para dukun. Semua itu adalah kesyirikan dan kekufuran yang merusak dan menodai kemurnian kalimat La Ilaha Illallah. Olehnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man Ata aukahinun fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Siapa yang mendatangi tukang ramal atau para normal, para dukun lalu dia percaya apa yang diucapkannya maka sungguh dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sekian banyak Hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wasallam Bahkan Salah satu hadith Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Pernah salah seorang Di zaman beliau Alayhissalatu wassalam Mengucapkan Satu ucapan yang ringan Tetapi ternyata Mengandung Kerusakan Dan maksada Yang sangat besar yaitu ketika Dia datang kepada Rasulullah Dan menyatakan Masya Allah Wasyta Apa yang Engkau kehendaki Wa'i Muhammad Dan yang Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan dengan marah, aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau jadikan aku wahai fulan sebagai tandingan kesyirikan bagi Allah subhanahu wa taala? Yakni yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kesyirikan dan tandingan dalam hal masyiah Dalam hal kehendak, bahwa apa yang Allah kehendaki dan yang Rasulullah kehendaki. Kata dan adalah mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah marah dan beliau memfonis itu adalah per ucapan yang syirik kepada Allah, ucapan yang membuat tandingan kepada Allah. Lalu beliau menyatakan, fakulu, masha Allah thumma syita katakan apa yang Allah kehendaki lalu kemudian apa yang engkau kehendaki lalu kemudian apa yang dikehendaki oleh manusia kata-kata lalu kemudian dalam bahasa Arab ini menunjukkan bahawa kehendak itu di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak sederajat demikian masyarakat ma muslimin betapa banyak kaum muslimin Yang awam, yang belum känsla Yang wajib untuk är Dan av Yang mengucapkan Kalau bukan karena dokter Saya telah jag är en bukan karena satpam Atau karena polisi Saya telah mati jag är en av de få som har en känsla av att jag Fulan en av få en menunjukkan bahwa semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam betapa perhatian dan detailnya merinci segala sesuatu untuk senantiasa kita menjaga ucapan ini, jangan sampai kita terjatuh dalam syirik yang menodai dan merusak kalimat yang tertinggi, kalimat tauhid. Kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Kita jaga lisan dan kita jaga perbuatan kita dan kita jaga keyakinan kita untuk senantiasa berada dalam koridor Al Quran dan Sunnah dan tidak keluar dari keduanya dengan bimbingan para ulama Rabaniun yang mereka penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala yang Allah katakan Inna min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut Kepada Allah Adalah orang-orang yang berilmu Yakni para ulama Rabbaniin Bukan para ulama-ulama Su Ulama-ulama jelek Yang tidak punya takut Yang tidak punya rasa takut Kepada Allah Yang berfatwa Semau perutnya Semau mulutnya Nas'alullah Assalamatawal afiah Tapi ulama yang dimaksud Oleh Allah Dalam ayat-ayat Al-Quran Kunu robbaniyina, Bima kuntum allimun Al-Kitaba Wabima kuntum Tadarusun Jadilah kalian Para ulama-ulama yang rabbani pendidik Yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak berbicara sembarangan Tidak berfatwa sembarangan Tapi dia senantiasa Menjaga fatwanya Dalam lingkup Al-Quran Dan sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Kita akan jelaskan pada khutbah yang kedua InsyaAllah ta'ala Akan keistimewaan Islam dan kaum muslimin karena sebab kemurnian ibadah itu dan manfaat yang ditimbulkannya dalam kehidupan mereka di dunia ini barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'li mimma fihi minal ayati wadh al hakim aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina minkulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakam fih Kama yuhibbu rabbuna wa yarlak Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dhalalatin finnar a'adzani allahu wa iyyakum minannar ma'asyar muslimin jamaah salatil jumaah rahimani wa rahimakumullah pada khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan dan dengan menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan dan manfaat maslahah yang ditimbulkan dalam kehidupan setiap muslim di dunia ini tatkala mereka benar-benar mewujudkan kemurnian ibadah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah yang dengan dua kalimat ini Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan jin dan manusia Allah menciptakan seluruh makhluk karena kalimat la ilaha illallah dan dan Siapa yang konsisten dan komitmen Pasti dan pasti Allah akan mewujudkan janjinya Tapi sebaliknya Barakallahu fikum Seperti apa yang kita saksikan di zaman kita Allah berfirman di dalam Al-Quran Wa'da Allah La yukhlifullahu wa'da Walakinna aktharan nasi la ya'lamun Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya Wahum anil akhiratihum ghafilun Janji Allah pasti Allah wujudkan Dan Allah inte så att alla har Akan tetapi kebanyakan manusia yang liten liten Kebanyakan manusia yang belum mengetahuinya. Mereka hanya tahu dengan apa yang nampak dari kehidupan dunia ini. Tapi tentang akhirat mereka. Mereka lalai kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten man ämle salihan från zäkerin och untha, och, och han är mämn, så län Wa han har en livet som passar hon, och län bi asan i magan och i malu. beramal med amalan Saleh bäst lelak i och även perempuan, tilländas i iman, Dilandasi i kalimat la ilaha illallah, Dilandasi i med kemurnien ibadah. Maka pasti, kata Allah, kami akan wujudkan pada mereka kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang damai, tenteram, sejahtera. Di dunia, adapun di akhirat, kata Allah, kami akan tunaikan pahala mereka dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan dunia wal-akhirah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakati minas samai wal-ab walakin kadzabu fa akhadnahum kalau saja penduduk suatu negeri mau mewujudkan sebenar-benar iman dan amalan saleh di atas kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amalan saleh adalah amalan yang memenuhi dua syarat yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ikhlas semata-mata hanya mengharapkan pahala Allah tauhid dan murni semata-mata mengikuti sunnah dan kudua contoh teladan dari Rasulullah SAW tidak menyelisihi sunnah Rasulullah ini dua syarat amalan yang diterima maka seluruh amalan yang Allah sebut di dalam Al-Quran harus memenuhi dua syarat ini Allah Ta'ala menyatakan seandainya penduduk satu negeri benar-benar mewujudkan iman dan amalan soleh kami akan bukakan pintu barakah kepada mereka dari atas langit dan dari perut bumi ini Berkah dari Allah. Kalau berkah dari langit. Berkah dari perut bumi. Terwujudkanlah kedamaian, ketenteraman. Bukan saja khilafah islami. Bumi ini akan menjadi islam seluruhnya. Dengan kalimat La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Tapi dengan syarat. Apa yang telah kita sebutkan. Barakallahu fikum dan sekian. Ayat-ayat yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yosheh lakum amalakum, bayaqofir lakum dunuubakum. Kalau kalian benar-benar mewujudkan amalan saleh yang sesungguhnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mewujudkan maslahat kedamaian di tengah-tengah kalian. Barakah Allahufikum. Demikian dan. Sekian banyak hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh Fadillah ayat Fadka. Eh Fadillah Jagalah Allah dengan kalimat La ilaha illallah anda Muhammad Rasulullah. Pasti Allah akan menjagamu. Pasti Allah akan mengawasimu. Pasti Allah akan menolongmu dalam sekian hadith-hadith yang sangat banyak. Wallahu Taala alamubiswab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Memberkahi kaum muslimin wal muslimat, Kaum muslimin wal muslimat dalam kehidupan mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi penerang cahaya tauhid dan mengeluarkan kaum muslimin dari kegelapan syirik dari kegelapan bid'ah, dari kegelapan dosa maksiat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi cahaya penerang kepada mereka semuanya amin amin ya rabbal alamin akhiru da'wana anil alamin allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhumal amwat. Inna ka samin kuribu mujibu da'wat Robbana gafir lana Wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman Wala taj'al fi kulubina ghillan Lilladina amanu Robbana innaka raufur rahim Rabbana atina Fidduni Hasana, hasanah Wa Hasana, alakhirati Adabannar, Wa Adabannar, Wakina nar Wa nar Amin ya Alamin alamin Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta salah